Pán s vámi. Slova svaté podle Marka. Ježíš a jeho učetníci se přepravili na druhý břeh a přistali u Genezaretu. Když vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Proběhli celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné všude tam, kde slyšeli, že je a všude, kam přišel do některé vsi, nebo města, nebo dvorce, kladý nemoc na volné prostranství a prosili ho, aby se směl dotknout aspoň strápce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdravení. Slyšli jsme slovo Boží. jak jsme si poslechli Boží slovo. To, co si můžeme všimnout na první pohled, že jako Ježíš úzdavuje a přitahuje. Oni kladli nemocné na volné prostánství a prosili ho, aby se směl dotknout aspoň střápce jeho šatů. A jak jsme slyšeli, a všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdravení. Jakou to mělo sílu, ta Boží moc která uzdravuje. Jak říká papež František, je to takzvané nové stvoření. Když člověk se dotkne Ježíše, stává se novým stvořením, protože ho Bůh očišťuje. A to, co můžeme si tak posunout dál, Bůh pracuje neustále. A my se můžeme ptát, jak odpovídat na Boží stvoření zrozené z lásky, protože On pracuje z lásky. My jsme krásně díky Jeho lásce. To je obrovská pravda. Kdybychom si jenom tohle neustále připomínali. Jsme krásni díky Jeho lásce. Protože láskou to začíná i končí. Bůh stvořil svět z lásky. Bůh stvořil nás z lásky. Bez ní nám bude chybět čas i síly. My to dobře víme. Nechat se milovat víc, pak budeme víc milovat. Z toho vyplývá ještě jiná věc. Když Bůh stvořil svět, to značí, že jsme správci stvoření, nikolik vládci. My musíme dbát na to, abychom se stvoření nezmocňovali, ale umožňovali mu růst ve vědnosti jeho zákonitostem. Jinak řečeno máme pracovat v péči o stvoření. A když se nad tím zamyslíme, dneska máme památku svaté Scholastiky Pany a Řehonice. A ona byla sestrou Benediktem, Benedikta. A Benediktíní mají to heslo, modlit se a pracují. Mějí obrovský vztah k přírodě, k stvoření. Oba se rozhodli pro řehoň k Bohu. To, co životopis říká, zkázeli se spolu výtankrát za rok. Jejich poslední setkání je známe zázrakem bouře když si schlástika vyprosila na zatežení bratra, aby s ním mohla déle hovořit o Bohu. Protože cítila, že se blíží konec její pozemské poutí. Ona chtěla se dozvědět víc o Bohu. A to je náš úkol. Když nám pán dá doje milost chápat, že on pracuje a udělí nám milost správně odpovídat na těho jeho lásky. Amen.